«То ви служите богові чи владі? А отже, момоні?» «Я твоєго дьявольського язика не понімаю. Вийді, сатана!» Монахиня стала дрібно хреститися, але ангел зупинив її руку поглядом, і вона не змогла її більше опустити на чоло. «Вона теж поневолена», – сказав один до другого. «Не допомогло й попередження». Ми тричі підпалювали цей монастир. Осквернено і понищено храми, тіло Боже, де має перебувати Божий Дух. На що сподіваєтеся ви, раби-рабів? Ангели залишили монастир і навідалися усі лікарні. Вони чинять щохвилини гріх дітовбивства. Кількість погублених за це гріходіяння у сотні тисячі разів перевищить кількість знищених і незачатих. Покарано вас буде хворобами та безпліддям. Але їх знову ніхто не почув. Народ жив у передчутті першотравневого свята. Ангели зайшли на територію школи. Побачили групу підлітків, що курили і лихословили. Вони підійшли до школярів і промовили. «Нащо губити себе і словами, що приносить душі смерть?» «Чого, чого?» – ошкирилося до них дівча і зухвало присвиснуло. «Ви ж то, психі чи криша у вас поїхала? Ідіть відсюда, знаєте, куди?» Меня учілка розозліла і без вас тошна. Пролунав дзвінок. Ангели зайшли до класу. Був урок української мови. Вчителька привіталася і почала пояснювати урок російською мовою. Коли знову пролунав дзвоник і дітлахи висипали на перерву, стали вони перед учителькою і запитали. Чому урок української мови? Ведете російською. Потому що у нас русська школа. А ви хто такі? Вам какої діло? Ти та, що не зводить, а руйнує дитячі душі. Вони вже й так руїна. Чи ж по правді чиниш, відбираючи в них їхнє і підрубуючи пракоріння? Так дерево всохне? Не боїшся що не матимеш, що сказати Господу, коли Він запитає тебе на Всевишньому суді, чого прокладала стежку до смерті тій мові, яку Він вручив твоєму народові? Чого так сахаєшся рідного? Вона також поневолена. Вона – раба рабів, промовив другий, і вони залишили школу. Ангели зайшли до одного міністерства, другого, третього, і там не почули мови, в яку Господь перелив свою любов і силу. Зате ходили коридорами вдоволені люди із впевненими жестами, сонними лицями, що почували себе творцями епохи. Майже на всіх чолах світилася печать. Зупинили заклопотаного чоловіка з папкою в руках, що квапливим кроком міряв коридор. Привіталися і запитали. «Скажіть, що за земля оце?» «То є, як вас понімать, граждані? Ви що, з луни свалились? Що за питання, звинніте, ідіотський?» Нам сказали, що це Україна. Земля, ліси, степи, поля... Гаї, долини, гори, ріки, ставки, озера не згубили Божої благодаті і українського духу, а люди згубили. Чиновник підійшов до них ближче і сказав, «На цю тему вам краще поговорити ось в цьому кабінеті». Він прочинив двері до великої кімнати. Там сидів більший чиновник. Владимир Ильич. Эти граждане хотят поговорить об украинском языке. Вернее, о его отсутствии. Они, наверное, бандеровцы. Примите их. Він багатозначно подивився на вищого начальника. Той, показав прибульцям на стільці, потискав якісь кнопки і став розпитувати гостей, звідки вони. Невдовзі двері широко відчинилися, з'явилися два кремезні чоловіки у формі і сказали голосами роботів. Пройдемте в відділення, там і поговоримо о том, що вас так інтересує. На чолах чиновника і мужів в уніформі світилася печать п'ятикутної зірки. Але це бачили лише ангели. Вони стали невидимими, пройшли крізь стіну і розстали в повітрі. Зупинилися в центрі міста на Майдані і звернулися до мешканців міста – українці. Де ж це ви мову свою поділи? А ми – советські люди, і у нас общий язик – язик Пушкіна, Лєніна, язик єдінства, – голосом школярки відказала стара жінка. «Виходить, мова поневольвача вам дорожча, ніж та, яку вручив вам Господь?» «Плевали ми на ваш хохлатський бичий язик», – визвірився до них досить ще молодий чоловік. Сміливців, що посміли заговорити на таку небезпечну тему, оточили. Ангели побачили зварятовані лиця, гнівні очі перекошені злобою. «Не плюю колодязь. Доведеться води напитися», – сказала тихо жінка у вишитій сорочці. «Ця мова потрібна мені і моїм дітям». «Она націоналістка», – кричала бабуся-школярка. «Я би тебе научила, як родину любити і її святині беречь. «Я знаю», – відказала та із гідністю. Мабуть, за вами кладовище. Вона залишила натовп. Від гурту відірвався чоловік. Підійшов до телефону автомату, покрутив коліщатку і промовив. Пришліття карету. Здесь якісь сумасшедші крамольні розговори ведуть. Агітірують за український язик. Ангели розстали в повітрі а ввечері знову блукали містом кия, шукаючи праведних. Мало, надто мало знайшли їх. Зате поневоленим червоними духами не було ліку. Піднялися на княжу гору. Летю пізнали її. Почули бренькіт гітари, п'яні голоси. Хтось бив порожні пляшки об асфальт, хтось лихословив. Молодики і дівки розбралися, і те, що вони робили, під кущами нагадувало собачі весілля. «Срамотні ігрища продовжуються», – сказав ангел, як і в колишніх поган. «Червоне поганство дикіше», – додав другий. Ніч відкрила ворота темряві. Тинялися коло готелів повії. Хмарами товклися коло консерваторії гомосексуалісти, ходили обнявшись лезбіянки. Побачили вони вбивць, злодіїв, переповнені тюрми, психлікарні. На хрещатику зустріли молоду пару. Дівчина курила. Молодий тонкими блідими пальцями стискав її плечі і повторяв. «Альона, я вже не могу, я умираю». Січас кого-нибудь убью, єсліні у калюсь. Ангели перегородили їм дорогу. Сину, зупинись, сказав один з них до наркомана. Ти ж нащадок козацького роду. Не губи себе, бо погубиш душу. Отвали, дід, а то тебе малость парну, бризь жлоб. Ранок зустріли вони коло Печерської лаври. Сонце залило усі схили, спочивало на золотих монастирських банях. Ангели пройшли садом і побачили раптом світло. Обидва стрепенулися радісно. Світло йшло від молодого чоловіка. Ще більше зраділи, побачивши на його чолі «Божий знак». Наблизилася до нього, привіталися і промовили багатозначно. Чого мовчать дзвони храму? Служба б мала біти. Молодий чоловік подивився на них журний і сказав. Дзвонарі подуріли. Оглухли і осліпли. Дзвонять вже багато десятиліть у червоних капищах. Стоїть глупа чорна ніч червоних ідолів. Вона вже минає, і все минає. Не минеш лише ти і ті, що з тобою по один бік. Готуйся. Червоні ідоли впадуть від труби третього ангела. Дай-то Боже, перехрестився, ловлячи кожне слово несподіваних подорожніх. Тільки дерево нашому, не дай Боже, впасти. Отець Василій каже, що воно може не встояти. Оновиться в муках і стражданнях. Воно давно плодить не свій плід, і не своїм цвітом та листям покрите. Тримають його щось такі, як ти. Немало б таких, давно зотліло б коріння. Готуйся до великих перемін. Ангели туркнулися його на відстані. То був Василь. Він відчув, як увійшло в нього щось могутнє, сяйливе і розлилося по жилах, наповнило серце, здійняло в ньому радість. Ангели за хвилю опинилися коло древні ріки прип'яті. Помандрували знову навколишніми селами, милувалися чарівною природою, зустрічали лагідних, мирних людей. На узліссі зустріли дітка. Збирав якісь трави. Запитали, як пройти до Чорнобиля. Він зиркнув перелякано на прибульців і спішно сховався у хащі. «Він має віщого духа у собі», – сказав один із ангелів. У сусідньому селі перестріли жінку і запитали дорогу до Малина. Вона лукаво подивилася на них і сказала, «До ворожки йдете, бачу». Нащо що так далеко? У нас у кожному селі і ворожки, і знахарі, і відьми є. Край у нас такий, з давніх-давен. То ви усе силу і знання одлукавого берете? Брали і будемо брати, зухвало сказала та. А вам, яке діло? Вони облітали все по лісся, шукаючи праведну християнську душу. Якщо знайдемо хоча б кілька великих христових посланців, відвернемо вітер, промовили ангели в один голос. Не дозволимо край засіяти смертоносним зерном. Перебачили того дня силу вселенну ворожбитів, чаклунок, віщунок, відім та уперів, тих, що духів мають віщих. До них плавом плив народ, шукав розради, зцілення, просив накликати біду на когось, нанести зурочення, хворобу, лихо, падіння худоби. А святих божих посланців так і не знайшли. Тяжко зажурилися ангели небесні, зітхання їхнє стало вітром. Тоді подалися вони до молодого білого міста, що виросло недавно на березі древньої ріки неподалік атомної станції. Могутня споруда дихала безодною. Під землею вона була ще страшнішою. Ангели, ніким не бачені, пройшли в її таємничі сховані від людського ока лабіринти. Сюди дозволялося спускатися лише тим, хто тут працює, кого перевірено до далекого коліна. Вони продукували смерть. «Вони всі проштамповані», – озвався перший ангел. «Тут повно нехрестів. Невже усі діти нехрещені, усі пари не вінчені, поховані неоспівані? То місто Антихриста і його володаря» знову піднялися на поверхню